Нам бекона своїх забрати. Не буду я пішки в таку далеч пертися по тих снігах. Нарікав Лихо. Хіба не чуєш? Козаки моляться. Нам зараз туди ніяк не можна. Дорогою назад наші плани помінялися. Лихо побачив, що Виговський має намір рушити на Лохвицю. Там засіли запорожці з отаманом-силкою. Містечко стояло за царя. Ми добралися туди швидше за Виговського. Знову взялися до своєї роботи. Знову вода стала точити камінь козацьких душ. До запорожців я вибрав інший підхід. Вони були воїни кращі, ніж полтавці. Більш загартовані. Звикли керуватися холодним розрахунком, а не гарячим серцем. Ось тому і виграли за свою історію стільки боїв. Витромка й бойовий досвід, традиції, Помагали їм виживати з бою в бій. Не були гордими, як полтавці, Все завжди вміли повернути на жарти, Навіть перед лицем смерти. Була в них інша слабина. Водилося між ними багато різних веселунів, вигадників та шибайголів, сміливців, героїв та відчайдухів. Вони вміли все робити, і тільки ненавиділи чекати чогось з нічев'я. Смертельна туга тоді опалювала їхні серця, і запорожець готовий був тоді хоч іти за очі, аби лиш не сидіти в душній хаті без діла. Хіба ж ми в поході, намовляв я їх. Та Виговський із палацу свого й не виходить. Меди собі попиває. Хіба ж він дурень товхтися в таку негоду? А нам, старшина, велить тут ниді поки не здохнемо із журби та смертельної туги. Хіба ж гріх козакові випити собі з нічев'я, коли нема роботи для воїнства православного. Мене багато хто підтримав. Запорожці загомоніли. Силка спочатку спробував спинити. Не можна у поході, стримував непокірних. Та який то біса похід, стоянка зимова а закон козацький на зимівці гуляти не забороняє, відповіли йому. І нащо ви тільки притягли нас сюди з безпалим? Краще б ми сиділи собі в Січі. Силка не міг стримати їх, а карати побоявся, не хотів бунту. Так і пішла по містечку запорозька радість та веселість. Я ж бачив, як і з настанням темряви гетьман вів свої полки просто на Лохвицю. Від ріха подалі ми втекли з містечка, на цей раз прихопивши коней. Не розумію я, недоле питав дорогой лихо. Ми б малим москалям помагати бити гетьмана, а самі їхніх союзників нищимо. Дуже просто. Знищили іскру. Тепер гетьман поб'є запорожців п'яних, а лохвицю спалять. Пам'ятаєте, як колись гарно горіла Полтава? А потім прийдуть москалі і поб'ють гетьмана. Ти ж сам казав, що вони вже з ромен вийшли. Біда посміхнувся. Добре ж у тебе голова варить. Треба було скоріше того Везовія порішити, а до тебе пристати. Були б так, не пропадали. Веговський заслін поставив, певно, чекає на ворогів. Там стоїть Немирич із козаками. Лихо дивився кудись вдалечінь. То ми до нього і йдемо. Немирича не візьмеш ні як полтавців, ні як запорожців. Це був зовсім іншого польоту птах. Я знав, що він розумний, а ще багатий. Йому було, що втрачати, тож ми вирішили залякати його. Страх також великий гріх. Чоловік має бути впевнений у собі, у тому, що з ним Бог, і не боятися. Місцеві пастухи провели москалів просто до табору пана Юрія, спалахнув бій. Відступи, тікай. Подивися, скільки москалів вони приб'ють вас. За гетьмана не бійся, у нього козаків багато. Дасть собі ради. У тебе ж така голова. Не рази ще пригодиться в Україні. Тікай, поки не пізно. Він тільки що лік спочити після тяжкого бою. Козаки мужньо відбили атаки московитів. На завтра знову готувалися до оборони. Немерич прокинувся. Квапливо почав одягатися. Я посміхнувся. Був упевнений, що пан Юрій дасть зараз драпака. Він же державний діяч, правник, письменник. Не може бути до того ще й сміливим воїном. Тільки сталося не так. Немереч раптом підняв козаків, і повів їх просто серед ночі в контратаку. Сніг був трохи втоптаний під час попереднього бою, тож козаки добігли до табору ворожого досить швидко, москалі того не чекали. Ратних людей було страшно погромлено, так що військо полягло, розбіглося, а обоз зі зброєю та провіантом, що йшов на допомогу Лохвиці, опинився в руках Немирича. Це була наша невдача як виявилося, не єдина Лохвиця також не впала перед гетьманом. Запорожці не повпивалися так, як би нам хотілося. Вони перед обличчям небезпеки. Показали свій непереборний запорозький дух і дали гетьманцям відсіч. Коли ж сам гетьман відступив, то запорозці й собі вирвалися з містечка, прорвавши за слін і чкурнули в степ, а там пішли на з'єднання з, з москалями та безпалим. Розділ 23. Завелити велике князівство Руське було не такою простою справою, як мені здавалося спочатку. Тільки господар також не стояв остронь. Було таке враження, що всеньке пекло нам помагало. З півночі та зі сходу на Україну сунули чорні хмари. За той час Виговський взяв Миргород, мешканці його самі здалися, козаки роззброїли московський загін, що був там, пограбували його, а тоді відпустили на всі вітри. У полон потрапив полковник Довгаль, давній сиратник Пушкаря. На півночі в Білій Русі діявний чай, він також добре тиснув москалів тільки радіти було зарано. Цар, остаточно переконавшись у зраді Виговського, послав на Україну стотисячне військо, яке сунуло чорною хмарою. Вів це військо князь Олексій Трубецький. Він мав наказ від царя розпочати з гетьманом переговори. Москва йшла на будь-які кроки, аби лише втримати Україну при собі. Гетьман прийняв послів Трубецького в Чегрині, була саме Паска. В козацький край прийшла весна, принесла зелень тепло. Прокинувся Тясмен. Зі сходу чувся запах Дніпра, прочуняли стави навколо міста, віяли холодні степові вітри, та сонце вже гріло. Всі старшини сиділи в гетьмана за столом. Вони вже вийшли з церкви, поснідали свяченими яйцями з хріном, з'їли паски, покуштували ковбаски, шинки, приклалися і до інших страв, що наготувала пані Гетьманова. Всюди по гетьманській столиці Чулося «Христос воскрес!»